Довести, що костик її обікрав, вона не могла. З погляду закону, жовтяк не був їй винен і тих п'яти тисяч. Розкуркулити жовтяка самотужки їй було не до снаги, тож потрібна допомога. Друзів чоловіка вистачало, і Марина – не сумнівалась, що їй не відмовлять, якщо не з поваги до Валери, то через особисту симпатію. Садивши Марисю з матір'ю за телевізор, вона зачинилась у спальні, сіла із телефоном та початою пляшкою на широкому ліжку і взялась гортати записник чоловіка. Одні не мали достатнього впливу, щоб притиснути жовтяка. Інші зажадали б певної подяки за поміч. Зрештою Марина звузила коло до трьох осіб і підняла слухавку. За півгодини вона почувалася так, ніби її зіштовхнули в ополонку. Людина, яка ще два тижні тому клялася Валері у вічній дружбі, і висловлювала незадоволення з приводу того, що вони рідко заїжджають у гості, виявилась здивованою, чому Марина взагалі зателефонувала. І хоча умовності було збережено, і вона отримала традиційну порцію співчуття вирішувати непорозуміння з жовтяком, Валерин-інститутський приятель відмовився. Потім вона телефонувала хлопцеві, якому Валера колись позичив гроші, врятувавши тим зі скрутного становища, хлопцю, із яким чоловік дружив з дитинства, і Валериному земляку, який жив у них більше року, і за кожною зустрічю торочив, що він їх вічний боржник». Потім були ділові партнери, колишні сусіди, куми і партнери по суботньому футболу чи шашликах. Усі запевняли, що неодмінно допомогли б за інших обставин, але, на жаль, нічого не можуть вдіяти тепер і сипали слушними порадами. Та жоден не виявив бажання зустрітися. Спочатку Марина кидала слухавку в безсилій злобі і тут же починала шукати у записнику наступну кандидатуру. Їй ніяк не вірилось, що від неї відкараскуються неправдоподібними відмовками і байдуже кидають у біді всі ті стосунки, які вона мала за невід'ємну частину свого існування, її коло, як це вона називала зі існобізмом дружини успішного бізнесмена, всі вони після смерті Валери викреслили її зі списків, викинули на узбіччя, мов якусь невдаху. Вона і була для них невдахою, бо її Квиток не став виграшним. Чоловік помер, а сама вона без Валери, на їхню думку, була ніким, порожнім місцем. Марина не була сильним аналітиком і зрозуміла це все інтуїтивно, за інтонаціями і відтінками голосів. Решту вечора заливало горе лікером – вона не вміла горювати, не звикла бути сама і тепер гостро усвідомлювала, наскільки всім байдуже до її сліз та істерик. До розмови з Жовтяком ще існували такі сякі плани щодо майбутнього. Марина бачила себе хазяйкою квіткової крамниці. То було давньою мрією. Валера обіцяв із часом подарувати їй таку крамничку. Вона нічого не знала про квітковий бізнес, а відтак не уявляла, з чого мала б почати. Але тепер це немало значення, бо п'яти тисяч не вистачало на магазинчик. У неї вбили чоловіка, погрожували і переслідували, відібрали останню мрію і Марина замислилась про самогубство. Поступово занурюючись у сон в останньому спалосі свідомості, Оляна прошепотіла приказку, згідно з якою мав наснитися наречений, і стіни кімнати рухнули, залишивши її в безмежному сутінковому світі. Пухнасто-хмарний простір і посередині вона, легка та сконцентрована. Її сновидіння ніколи не були мандрами. І якщо щастило уникнути жахів, Уляна вночі, як і вдень, терпляче чекала. Чекала, поки він, наїздившись, повернеться, поки побачить її незатьмареними очима, поки нарешті... Насниться їй на новому місці і тим самим остаточно визначить їхні стосунки. Його пальці торкнулись її волосся, ніжно погладили обличчя, затримались на губах, ніби зважуючись на щось більше, і стрімко мандрували шиєю. Діставшись грудей, він став таким, яким вона його знала, рішучим і владним. Вона подалась усім тілом назустріч і прокинулась. Чужа кімната, чужа лампа біля ліжка і схилене над нею чуже обличчя повернули з небес на землю. Уляна впізнала гостре Павлове підборіддя, знавісніла від розчарування і відштовхнула хлопця. «Іди геть!» Натягнувши ковдру, вона намацала одяг. «Як я не здогадалась!» «Ладно тобі! Ти ж сама!» Хлопець не бажав змиритися з відмовою і посунувся вперед, але Уляна завбачливо підхопилась на ноги, похопцем натягуючи джинси. «Слухай уважно, земляче. Або ти негайно вшиваєшся звідси, або я йду з квартири. І, будь певен, як тільки зустріну Тоню, переповім їй усе із найбриднішими деталями. Вона...